كتاب الله دستوري, دستوري, دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهن جلانوري بهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهن جلانوري Alhamdulillah, hrabbi l'aramin, wassalatu, <gled> wassalamu ala rasurilu. Vraćma, draga, evo nas nakon jedne malo i pauze, prošli četvrtak nismo bili tu, vraćamo se iščitavanju knjige Šija Safeta Kuduzovića, Svojstva posla nikoga, ali i salatu wassalam, namaz. Za one koji su bili, a i za koji nisu bili tu, mi smo počeli redom iščitavati knjigu, pa smo došli do momenta, je šeh govorio kako se započinje namaz, učenje uze, učenje bismili, učenje fatihi, propisi učinje fatihi. Nakon toga smo došli da poglavlja učenja sura u namazu. Pa je šeh da ga Allah zaista na jedan izuzetno lijep način, pojasnio skoro pa sve vrste namaza, šta je zabilježeno u sunetu Božji poslanika, šta se učilo na, na nekim od namaza. A isto tako Veoma lijepo je pojašnjeno koliko koji namaz ima rekijata kad su u pitanju farzi i šta se vezuje za koji namaz od dobrovoljnih namaza. Došli smo do poglavlja e, Vitara i noćnog namaza pa da vidimo šta nam kaže Shisafet. Noćni namaz. Aisha radi Allah manha upitana je da li Allaho poslaniki sa Allaho alihi veselim na noćnom namazu uče u sebi na glas. Pa je rekla Ponekad je učio na glas, a ponekad u sebi. Nekada bi poslanik, sallallahu alihi veselem, odulio sa učenjima, nekada bi skratio. To je to. Ovdje učimo četiri propisa imamo. Kad čuvaj klenja noćni namaz, znači, kao što kaže islamski učinjaci, vraća se na ono šta njemu više odgovara, šta će se više i bolje koncentrisati. Nekom insanu više odgovara da uči tiho, jer ga tu više koncentriši. Nekome ne odgovara pošto je njegova kuća, nikog ne uznemirava da malo poviši ton jednostavno, ajde da kažemo ne toliko da da je bučno, ali jednostavno kao normalno učinje u džaniji. Pa znači kad je u pitanju noćni namaz, čovjek može da odaberi da uči ono što je njemu lakše i bliže srcu i ono što će na njega više utjecati kad je u pitanju koncentracija, pa znači može se učiti u sebi a može se učiti naglas. Isto tako nema smetnji, kada u pitanju noćnih namaz, da se oduži namazi, a isto tako nema smetnji da se uči kraći sure. Primjera radi, rečemo, na jednom rekiat uči se tebe tjeda, na drugom se uči lezi, znači kraći sure i svaka sura je rekiat. Pa znači imamo verziju da može se shodno suneti, Boži kustanika visad sam, da se uči duže sure, a mogu se učiti i kraći sure. Sve nam tu preskoči do ove strance Aisha, Aisha, radi Allaho Anhu, majka vjernika, kaže da je poslanik, salalai selem, nikada nije proučio cijeli Kur'an u jednoj noći, ni ti je klanjao cijelu noć. Znači, od propisa, vezani za noćni namaz, jeste i to da nije od sunneta, da čovjek se toliko potrebovi, vidite, mi smo imali neki dan jednu veoma lijepu stvar, zadivljujuću, da je čirka jednog naših brata za sedam sata proučila cijeli Kur'an. Što znači, može se vraći, moja draga Kur'an, proučiti za cijelu noć. Ko je dobar hafiz, Allahu ekbar, za sedam sahata stojeći, imate, znači sad će ših citirati predaje, da ima sahaba koji su znali na jednom reke, ja Kur'an. Ali nije od sunneta Bože i poslanika da će provede provedeti cijelu noć u namazu. Veće od sunneta znači da se malo zaspi, pa da se malo ustani, pa ako se može opet malo, opet malo zaspati, ali znači nikako da se cijela noć ne provodi u Ibadetu. I pazite, sunnet Božijekoslanika, Vise Ratos 7, definitivno je najbodi sunnet, ali evo što će pojasniti, imamo predaj određenih ljudi kroz historiju da su učili cijeli Kur'an na jednom rekatu i da su cijelu noć provodili u ibadetu, pa ćemo vidjeti šta še isafet to tome kaže. Međutim, Međutim postoje predaj iz kojih se može zaključiti da je poslanik salallahu ve veselem ipak provio cijelu noć u namazu. Prenosi se od Osmana bin Afana, Temima je Darija, Abdullaha bin Zubera, Sejda bin Džubera, Ebu Hanife i drugih da su provodili cijelu noć na namazu, proučivši Kur'an na jednom rekatu. Što se tiče hadisa kojeg prenosi Abdullah bin Amr da je poslanik salallahu ve veselem rekao Ne razumije i nasvata Kur'an onaj koji ga prouči za manje od tri dana. Ovi ili nisu znali za citirani hadis, ili ga nisu smatrili vjerodostanim, a Allah najbolje zna. Znači, imamo predaje da su neki ljudi znali proučiti Kur'an za znači jednu noć i na jednom rekiatu. A imamo zabranu Božijeg poslanika da se Kur'an ne uči na manje od tri dana. Jer je cilj, braću, moja učenja Kur'ana šta? Da čovjek razmišlja i da se odgaja. Pa kaže Boži poslanik, kako prouči Kur'an u periodu koji je manje od tri dana, oni su imali problem što hoće da uče manje od tri dana. Mi imamo problem što hoćemo tri mjeseca i više. Oni su imali problem da su htjeli što više da uče. Pa je Boži poslanik morao ograničavati. Na tri dana, kaže, ko prouči prije tri dana, on nije razumio šta je učio. Pa kaže šeji safet, znači, imajući lijepo mišljenje o ulemi i ljudima iz prvih generacije, kaže, ili ta ulema nije čula taj hadis, što se moglo veoma lahko desiti, znači, pazite, Omer radi Allaho ta'ala mu, viša je je bio da mu e, neko od najmlađih ashaba, kaže neki hadis za koji Omer ne zna. Pa kaže opravdavali uđi postupke ti ljudi imamo znači da božji posletnik nešto zabranu a neki to ipak radiju pa kako da to svatimo na dva načina ili oni nisu čuli za zabranu pa su radili jednostavno nisu znali za zabranu ili su smatrali taj hadis daif ali u svakom slučaju mi danas nemamo sa tim veliki problema rijetko ko hoće da ibadeti cijelu noć dobro nakon toga prelazimo jedno novo poglavlje a to je vitr namaz vitr namaz je potvrđeni sunet po mišljenju većine islamskih učenjaka kao argument uzimaju predaju kojom Ajbnu Mer kaže. Jerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao je noćni namaz na putu na svoje jahalici bez obzira o kom pravcu se usmjerila, dižući ispuštajući svoju glavu i tijelo, to jest čineći ruku i srždu. Nije klanjao propisane namaze jašuć, a klanjao je vitr na selu svoje jahalice. Vidite, znači imate poznato razilaženje između džumhura, znači tri pravne škole i hanefijskog meseba, propis vitara Pa je jedan od veoma jakih za činjenica da je Božji poslanik klanjao vitre na jahalici, a nije klanjao propisane namaze na jahalici. Pa da su vitre bile propisane, Božji poslanik ne bih klanjao na, na jahalici. Zašto? Je kada je na jahalici, prvo jahalica se okreće mimo kibli. Znači, poslanik kako klanja vitre, ne možeš ti uvijek ići prema meki. Nekada se ide kontra. Ali je dozvoljeno na filu klanjati na jahalici i u današnje vrijeme u autu. Znači, slobodno kad putujete, imate neko vozi slobodnog vremena, bez obzira što ste okrinjati nekom drugom pravcu, Allah, veliko, iskoristite vrijeme, klanjajte na filu. Kad ste na roku malo se pognite, kad ste na steždju, pognite se malo više i znači, to je dopušteno u na fili. Pa je Boži poslanik tako klanjao vitre, to nam ukazuje da vitre nisu farz, jer da su bile farz, Boži poslanik bi zaustavio devu, okrijenuo bi se prema kibli ili bi čak sišao sa devi i kranjao bi na zemlji. Pa je ovo jedan od veoma jakih dokaza da vitre nisu nisu vađib, nisu stroga obaveza, ali isto tako ako pogledamo u sunet Božijegusanika, vidjet ćemo i to će Ših citirati poslije, da Božijegusanik nije vitre izostavljavao, nikad je bio na putovanju, pa samim tim vitre nisu obični sunet, ono u smislu da kajemo obični sunnet, već su nešto malo jače, blizu vađiba, a iznad običnog sunneta pa su one potvrđeni, potvrđeni sunnet. Imamo ovdje, ovo kaže, ovaj hadis jasno aludira, Tu nastavi. Ovaj hadis jasno laudira da vitr nije propisani obavezni namaz jer ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi klanjao jašući. Ništa. Idemo. Me s obzirom s obzirom na način klanjanja i broj rek'ata vitr namaz se može klanjati na nekoliko načina. Evo Eubelen sari prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ko želi neka klanja vitr namaz pet rek'ata, ko želi tri, a ko želi neka klanja jedan rekat. Mi vidite, znači ovdje počinje Ših Safet tako što je, to je tako idete u knjigama prava, uvijek prvo pitanje najbitnije obraditi, propis nečega. Kad smo obradili da su vitre, potvrđeni su, net, nakon toga dolazimo do pitanja kako se vitre klanjaju. Pa prvi hadijs koji nam je Ših citirao jeste da je dopušteno klanjati pet, 3 i jedan. Imate određen broj i braće, a i uleme i naroda koji smatra da se jedan rekjat vitre ne mogu klanjati. U osnovi vitr znači nešto neparno, pa neparan broj, prvi neparan broje koji? Jedan. jedan. Pa imamo, znači, vjerodostojne predaje da se vitre mogu uklanjati 1, 3, 5, 7, 9, 11 pa čak i 13. Ali vitr znači neparno pa treba da se zaustavlja uvijek na neparnom, e, kažemo, broju. E, Vidjećemo ćemo šta nam još še i sada, dakle vidimo da postoji Dakle, vidimo da postoje jasni dokazi da se vitre može kranjati jedan rekiat. Oni koji kažu da su islamski učenjaci složni, da je vitre namaz tri rekiata, tvrde nešto što se suprostavlja verodostojnim hadisma lavog poslanika, salalahu alihi wa Ima u koja kaže da jednostavno ne mogu se vitre kranjati osim tri rekiata, ali vidjeli smo citirani hadis je jasan da se vitre mogu kranjati. I mnogi drugi hadisi ukazuju da se vitre mogu kranjati i sa jednim rekiatom. Hafiz ibn Hajar. Hafiz ibn Hajar u Fethul Bariju kaže, u ispravnim predama je došla da je skupina Saaba bitri namaz klanjala jedan rekat. Muhammed ibn Nasser prenosio sa ispravnim lancem prenosilaca da je Osman ibn Pan klanjao u noći jedan rekat i na njemu učio cijeli Kur'an i nije klanjao ništa mimo njega. Dosta. Znači pogledajte, Osman radi Allahotanom kao treći pravedni halifa, neko kao najbliži insan Boži Bosaniku, klanjao i noćni namaz sa jednim rekiatom, a jesu taj je rekiat bio dug. Ali je nama bitno konstatirati da li se može vitar klanjati sa jednim rekiatom. Nakon toga Aisha prenosi... Aisha radi alam hamanha prenosi da je Allah u poslanik salallahu alihi vselem klanjao tokom noći 13 rekiata. Pet rekiata vitra spaljajući zajedno i ne osim na zadnjem petom rekiatu, a potom je predao selam. Aisha radi Allaho anha, majka vjernika, također prenosi da bi ponekad klanjao 11 rekiata, predajući selam na svaka dva rekiata i klanjajući na kraju jedna jedan rekiat čov... vitra. Čov... Jedan, čov... jedan čovjek je pito Allahog poslanika sallallahu re selemu noć na namazu, pa mi odgovorio, klanja je dva po dva rekiata, a kada se pobojiš zore, to jest kada osjetiš da će nastupiti zora, Završi sa jednim rekatom Vitra. Ovo je, brać, moja draga, generalno pravilo. Imate hadise kako je Božnji poslanik kada klanja klanjao u 5, kada bi klanjao u 7, kada je klanja u 9, kako je klanja. Ali je generalno pravilo da je noćna na fila najgoje se klanja dva po dva. Dovazi čovjek Božnji poslanik kaže, poduči me kako da klanjam noću na filu. Kaži, mefna, mefna, dva po dva. Klanjaš dva, predaš selam, pa ako malo da se odmoriš ako hoćeš, pa opet kada imaniš ženi, opet dva, dva po dva, pa kaže, ako već klanjaš to pred zoru, pa kada se neko od vas poboji, zori već, hm, kaže, neka klanja tada još jedan rekat, i time je učinio neparnim ono što je klanjao, time je napravio vitr. Znači, 2, pa dva, šest, osam, 10 a poboio sam se zori, Allah, vek per klanjam još jedan, i time čovjek je napravio neparnim, i to i jesu vitre, zato se i zovu tako kada je jedno majišara radi Allahu na bitrim namazu govorila je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kanjao je rekijata, ne sjedeci osim na osmom zahvaljujući Allahu spominjući ga učeći dovu a nije predavao selam potom se digao na deveti rekat a potom sjeo spominjući Allahu učeći dovu poslije koje je preslamio znači imamo jednu verziju kako je klanjao devet rekata da bi osam klanjao u cugu Ovo što rekli dva podva, tu je, ajde da reklimo, jedna najljepša verzija, ali pa se klanjalo na drugi način. Da se klanja, primjer radine kože, klanja pit, da klanja piti, reki Sve piti klanja od jednu može. Četiri klanja od jednog, pa uči je tehijat, ustani i napiti, može. Klanja od četiri, pa predao selam pa ustani i napiti, može. Imamo znači predaj da je Božim klanjao klanja od osam u komadu, jedan iza drugog, sjeo, pručujete hijatu i ustao na devijeti, klanju devijeti i predao selam. Pa znači, to su sve te neke verzije. Što se tiče klanjanja vitr namaza? Što se tiče klanjanja vitr namaza, tri rekeata, bez sjedinja, osim na zadnjem, u sunnetu se postoje razilaženja, u kojoj stoji da je poslanik, salallahu ve veselem, klanjao vitr sa tri rekeata i da nije sjedio, niti predavao selam, osim na zadnjem. U vjerodostojnom Hadiju se navodi da je poslanik sallallahu alih veselem klanjao vitr sa tri rekeata, ali prenosila cadisa, Aisha radi alam aha, nije precizirala način klanjanja, već je samo spomenula broj rekeata. Znači, tri rekeata to je nešto najistandardnije što se klanjaju vitre i sada se postavlja pitanje kako se vitre mogu klanjati kada u pitanju e, situacija tri rekeata. Imamo, čevi će dole posli citirati hadijs da je ložiji poslanik zabranio da se vitre Klanjaju kao akšan. Akšan kako se klanja? Dva rekeata, pa je tahijatu, pa selam. Tako ne može. Kako onda može? Onda ima, a imamo vjerodostvoj na disi da boži poslani klanjamo vi tre tri rekeata. Pa imamo verziju ili da klanjamo tri od jednom, predamo selam na kraju trećeg, ili klanjamo dva, predamo selam, ustajemo na treći, klanjamo treći i predamo opet selam. Ili sa dva selama, ili sa jednim selamom na kraju, ali znači klanjanje na način kako je Hajde da kažemo, kao akšam namaz ima predaje da je tu zabranjeno. Ovdje možemo, da bismo pomirili, znači jednostavno dolazimo ovdje kao dijelimično do male korizije imamo Boži poslanik zabranjeni, se klanjaju vitre kao akšam, a poslanik klanja od tri rekejata. Pa to je kao ono malo, akšam je tri rekejata, poslanik klanja od tri rekejata. Nije znači sporan broj, sporan je način. Pa šta kaže Hafiz ibn Hajar o tome? Da bismo smo pomirili ova dva hadisa koji se prividno su prostavljaju jedan drugom, poslužit se riječima Hafiza ibn Hadžera koju Fethul Bariju kaže Zabrana se odnosi na to da se na vitr namazu čine dva tešehuda, pa tako obiva o ponašanju akšama. Tako. Ako se vitr namaz hranja tri rekeata sa samo jednim zadnjim tešehudom i selamom, tada bi nestalo ove prividne oprečnosti između spominutih hadisa. Ili da kažemo, hranjaju se dva rekeata pa se preda selam, a potom se sve to završi jednim rekiatom vitra kao što je došlo vjerodostojenim adijisima. To je to. Znači, braći, moja draga, da ne, ne dužimo oko toga, onaj ko će klanjiti vitra namaz 3 rekiata, ima dvije verzije, ili da klanja svetri odjednu i na kraju sedi uči je tehijatu, preda selam i to je to, ili klanja dva rekiata, uči je tehijatu, selavate i selam, preda, ustaje na treći i opet selavate i selam i to je, inša Allah, ispravno. Nakon toga ovdje imamo jedno pitanje, to je, mnogo puta se poteži e, ta situacija, e, da li se dižu ruke i kada se uči kunudova, dova? Pa nam kaže Šinsafet ovdje vezano. Vezano za vitr namaz bitno je naglasti da u poslanikom, salallahu ve sanom sunetu, koliko znam, nema pouzdanih predaja koji ukazuje na dizanje ruku sprav ramena ili ušiju i donošenje tegbira, prije kunut dovi. To je ono što ima nešto kod nas u praksi. Da se prije se počne učiti dova, da se kaže Allah-u ekber, da se ruke podižu, znači kaže ših, ali on je to stavio sa jednom klauzulom, koliko je njem poznat. Ne postoji predaja koja potvrđuje da postoji, znači standardno klanja se, da kažem ćemo doći do toga kada se uči dova, ali klanja čovjek tri rekeata i hoće na kraj krajeva da uči još i dovu ka čovjek nauči nauči uči fatihu uči neku suru evo recimo kulbu valla ima verzija da samo podigne ruke da počne učiti dovu ima verzija da ode na ruku da se vrati i nakon uku da kak se zove počne učiti dovu ali donošenje tegvira i dizanje ruku kaže sheh da koliko je njemu poznato nije a, to utemeljeno uči nje Učenje dove dignutim rukama na kunutu, koliko smo upoznati, nije prenoseno od poslanika salalah, viselem, u autentičnim predajama, već se to prenosi od Ibn Mesuda. Slično se navodi od Omera bin Al-Hattaba, izrazita većina islamskih pravnika smatra dizanje ruku na kunut dobi legitimno. Znači više, braću, ima nekoliko stvari kad su, kad je u pitanju kun, do vitr, da su stvari nisu puno definisane. Pa primjer radi jedna od njih je i dizanje ruku. Pogledajte, nema jasni predaj da je Božnik ostanit na vitrama dizao ruke. Pasta je iša, toliko puta opisuje njegov noći namaz. Nikada nije spomenla da je dizao ruke u na vitru. Imao omara, ima od divnu meseluda. Pa znači, čovjek ako bi pomogu nekom skromnu mišljenju postupio na način da nekad podigne ruke, a mnogo više ne podiži, na taj način je požda naj, najbliže postupio. Ali ako bi postupio na neki drugi način, da uvijek podiže ruke, nije sporno. Da ih nikad ne podiži, nije Ali znači nije preneseno da je Božiji poslanik dizao ruke na vitru. Preneseno je od njegovih ashaba, zato ja kažem, ako bi čovjek u većini svoje praksi ne dizao ruke, a ponekad zato što je to bila praksa saba koji vjerovatno su to radili jer su vidjeli ponekad Božijih poslanika, misli da bi to bilo neko središnje mišljenje, ali to su sve, nazovamo i finese, sitnice koji nikako ne trebaju da budu razlogom, hajde da kažemo, da čovjek se tome toliko posvjetio, da zaboravi onu srž dova, treba da se tada koncentrujamo na dovu, da li ćemo potići ruke ili ćemo učiti dovu svezanih ruku, to je, braću moja draga, manje bitno. Dobro, nakon toga nam dolazi jedno pitanje, to je učenje Kur'ana na vitru, pa šta nam kažeš i u bin kao prenosi da je poslanik s.a.v. klanjao vitr sa tri rekaata, učeće na prvom rekaatu, sepih isme rabike il a'na, a na drugom rekaatu hulijavih il kafirun. A na trećem kulhu allahu ahad, da bi nakon kunu dove i salama rekao, subhanel melekil kudus tri puta, učeći duže treći put. Prenosi se također da lao poslanik s.a.v. klanjao jedan rekat vitra je da na njemu učeo sto ajeta iz sure Nisa. Znači, nešto najstandardnije to možete vidjeti i kod nas po džamijama dosta puta, a i možete vidjeti da se to praktikuje u Mekke, u Medini, u Haremima, da kada se klanjaju vitre sa tri rekiata, da se po um hadisu radi, da se na prvom uči sebi hisme rabike al-e'ala, da se na prvom uči kul vallahu ahad, e, kul jaihu al-kafirun i natričim kul hu vallahu ahad. Svakako, to je samo ono što je priješteno od Božih Muslimika, da čovjek uči bilo šta drugo uz Allaho pomoć njegov namaz je ispravan. Dobro. Nakon toga dolazimo do, mi klanjamo vitre, smo, naučili smo šta treba mučiti, kako možemo klanjati, i e sada dolazi ta kunut dova koja se uči na vitru. Pa da šta nam kaže ših. Ubej bin k'av, prenosi da je Allaho poslanik, s.a.v. učeo kunut dovu na vitru namazu prije rukua. Imamo sad situaciju kada će učiti kunut dovu. Čovjek je u tri rekiata, završio je sa kirajetom, rečemo da je na trećem rekiatu i će u Sada kada će tu dovu učiti? Da li odmah nakon što završi kulhuvallahu ehad završi, podigne ruke, prijerukua ili posterukua. Pa ovo znači u ovoj predaji še e, navodi da je, da je Allah stanik ali se salatu sallallahu alayhi ve sellem učio kunu dovu prijerukua. Okej. Okay. Nastavljamo, šta kaže još? Prenosi se da su Ibn Mesud i drugi poslanici sallallahu alayhi ve sellema učili kunu dovu na vitru prijerukua. As ibn Sulejman al-Ah, al, al Ahvel kaže, pitao sam mene sa bin Malik o kunu dovi pa je rekao Da, činili smo kunu dovu. Prije li poslije rukua? Upitao sam. Prije rukua, rekao je. Asim je kazao, meni je pričao jedan čovjek da se ti rekao da se kunu dovu uči poslije rukua. Enes da reče, nije tako. Poslanik salalah, viselem, je dobio nakon rukua protiv nekih mnogobožaca jedan mjesec pa je potom napustio tu praksu. Vidite, znači čovjek dolazi i Enes i Rumalko. Enes i Rumalko je služio vođeg poslanika deset godina. I veoma, veoma dobro je poznavao njegovu praksu. Tamo dolazi čovjek i kaže, ono, logično je, ene ti si tu blizu, de nam pojasni. Pa kaže, kad je učio Boži poslanik, on kaže, prije. Kaže, ali meni je neko prenio, ali u to vrijeme, ljudi, kad ti neko kaže, rekao je ashab završeno, meni su, kaže, ljudi reklesti, rekao, poslije roku. Kaže, ne, to što sam ja prenio poslije Rukua, to je bilo da je Božji poslanik poslije Rukua učio u takozvanim nevazilima. Kad se desi vanredna situacija, Božji poslanik je znao u nekoliko situacija, po mjesec dana dobiti, ono kada su ubili oni 70 karija, Božji poslanik je za dva plemena mjesec dana dovio protiv njih i tu dovu je učio poslije Rukua. Pa Enes oče da, znači, kaže, neko je pogrešno, svati ono što sam ja prenio, nakon Rukua, To u što sam ja rekao se odnosi da je Božiji poslanik učio dovu kada je bilo u vandrednim situacijama, a na vitru je učio, znači prije rukua. Imamo drugo, jesi okrinu list, druga skupina. Druga skupina učenjaka smatra da se kunu dova na vitru namazu uči nakon rukua. Pozivaju se na vjerodostojne predaje koje govore o kuncu dovi općenito, uzimajući ih za dokaz putem analogije ili na neke jasne ali slabe predaje. Ovo je mišljenje Ober, Omera Omara bije hataba Osmana bin Afanam, Ali ibn Vitaliba u Beabinkjava, učenjaka šafijske i hanbelijske pravne škole. Hafiz bin Hadjer kaže: Asabi su se u velikom razisu po ovom pitanju, to jest vremenu kunu dobija nevitru, što se po svemu sudeći smatra dozvoljenim razilaženjem. Nema sumnje da su oba postupka utemeljena u vjerskim izvorima, ali je prvi preči zbog jasnoće argumenta, a Allah najbolje zna. Evo vidite, znači i ovo pitanje ne trebamo pristupati da vidite neka neko klanja, možda Viktor namaz, uči dovu prije, neko poslije, neko diži ruke, neko ne diži, sva ta pitanja nisu jasno precizirana. Po ovom nekom mišljenju ovo što je šeh uradio, znači ovo je zaista neka zlatna sredina, malo jači dokazi su skupine učenjaka koja kaže da se dova uči prije. Ali ako je čovjek učio kunudovu i poslije tog stava je bio e, Omer, Osman, Alija, to su veliki, veliki učenjaci, veliki ljudi, veliki, halife. Znači oni su bili tog stava. Tako da čovjek ako je uči nakon e, rukua dovu, znači braćima draga, iza njega znači ono ponaša nekoga velikog velikog. Tako da a, ne treba ta pitanja pod navnim znacima gledati tijesno. E, ništa prelazimo, ima ovdje še u dovu, ali nemao mi ništa od toga da citiramo dova koju je Boži poslanik podučio jerha ke Allah. E, znači imamo ovdje citiranu dovu koju je Boži poslanik preporučio da se uči e, na konutu Nakon toga prelazimo na poglavlje vrijeme u kojim se klanja vitr namaz. Nakon što smo pojasnili, kako se klanja, propis, šta se uči, ka, da li se dižu ruke, da li se ne vižu, kada se uči dova, mi smo time završili izgled vitr namaza. Znamo, znači, kako se klanja, šta se uči, kada se kunut uči, sve smo završili. Sada dolazi vrijeme. Svaki namaz u islamu ima svoje neko određenje duha se klanja od tada do tada, podne od tada do tada, bajram od tada do tada. E, da vidimo šta je sa viter namazom, od kada do kada se on može klanjati. Islamski pravnici su složeni da vrijeme viter namaza počinje nakon jacije namaza i traje do nastupa prave zore. To je. Ovo nam je bitno zapamtiti. Viter namaz, vraću draga, počinje njegovo vrijeme od akšama do sabaha, pojavi prve zori. Ovdje se iz ovoga izuzme samo jedna situacija. A to je? Ramazan. Ne. ne, ne, u Ramazanom se isto u vitru klanjao nakon Jacije do, do, do Saba. Izuzima se situacija da ako čovjek spoji Akšam Jaciju u akšamskom vremenu, primjer, ti si krinos iz Sarajeva za Njemačku i u Travniku si stavo, hoćeš klanjati Akšam i Jaciju, onda ćeš upaliti, auto voziš do Njemačke, se ćeš i zaustaviti. U akšamsko vrijeme si pomakeo Jaciju. Rećemo da je Akšam u sedamu. I ti si u 7. i 10. u džamiju, klanjaš akšam, klanjaš jaciju, šta ćeš s vitrama? Kažu islamski učenjaci, ako ti je Allah dopustio da farz pomakniš, mnogo je preći da pomakniš i vitre. Pa vitre se u jednoj situaciji samo mogu klanjati pri akšamskog vremena, a to je ako si već spojio akšam jaciju, pa ako ti gospodar zemlje i nebisa dopustio da farz pomakniš i da ga klanjaš, pod navnim prije njegovog vremena, jer na, na putovanju Akšam i Jacija postaju jedno vrijeme, pa možeš Jaciju pomakijati naprijed, tada se može pomakijati i vitr. U osnovi, mimo toga, vitr se mogu uklanjati. Dok klanja čovjek Jaciju, pošto kod nas, kod naroda radi, odma se vitre klanjaju, mogu se klanjati u džami, može čovjek kad uđe kući klanjati, može odgoditi za pola noći, najbolje vrijeme definitivno je vrijeme pred zoru, jer je to vrijeme kada u zišnja na nađe šarno si lazi na dunjanoč To je samo najbolje vrijeme, ali bitno je nama kao što imamo povodni. Povodni u današnje vrijeme, ajde kaj nastupa u 1, završaj u 4. Ona je klanja 15 do 4, on je povodni i u njegovom namaskom vremenu. Tako i vitr. Ona je ko klanja odmah na konjaciju, on u vremenu. Ona je klanja pred saba, on je klanju u vremenu, ali je on dijelnično u boljim vremenu, shodno u Imate ljudi koji ako legni spala zna da neće sigurno ustati, onda je njemu bolje da klanja na počet Vaša prije spavanja otiđi 1, 3, 5 rekiata koliko možeš klanjaj vezi spavat. Insan koji zna da može ustati, svakako da vrijeme zadnje trečine noći bolji. Ebuseid prenosi de Allaho poslanik sallalahu isallam rekao, klanjajte vitr prije nastupa zore. U verziji koju prenosi de nomer poslanik sallalahu isallam kaže, preteknite zoru vitrom. Dosta. Ja Evo ja ovaj imam samo nekoliko, ja sam to kod učin danas malo priprimao, nekoliko e, propisa i prilazimo na džumu namaz. U ovu cijelu vrijeme nama Shih Safet obrađuje vrste namaza, prvenstveno odmržajući kroz prizmu šta se uči. Jer nismo počeli da govorimo o namazu, pa početni tekbir, pa euza, pa bismidla, pa učinje Kur'ana, mi još nismo otišli kroz naše dersove na ruku. Cijelu vrijeme nam Shih pojašnjava šta se na kojem namazu uči. Ali doda djelomično neki propisa koji su veoma interesanti. Kada je u pitanju vitr namaz, rekli smo da je najbolje vrijeme za vitr ko može ustati pred Sala. Drugi e, Druga stvar jeste šta i kako postupiti ako čovjek prespava vitre. Čovjek sebi kaže ustaću, sabah je u 5, ja ću ustati u 4. I jednostavno prespava, probudi se, već je nastupila zora. Ava najbolje zna ima razno raznih mišljenja, ali imaju dva propisa. Prvo da će sačekati izlazak sunca, pa od izlazka sunca do purnije će kranjati ali će klanjati tako što će klanjati paran bru jer se deslo božim pa sa nikojedne prilike da nije klanjao noćni namaz, pa je u toku dana sutra klanja u 12 rek'ata. Pa se znači klanja parno jer ne par namazi vezan za noć, parni vezan za dan, pa znači vitr ako bi se prisplavao, naklanjava se kad se nakla... ne naklanjava se u periodu sabaskog vremena, već se naklanjava nakon izlaska sunca na način ako imaš primjer neko ima običaj uvijek klanja 3, sutra klanjaš 4. Ima neko običaj uvijek klanja po jedan, sutra će klanja dva rekiata. Neko ima običaj uvijek klanja pijet rekiata, vitre namaz, sutra će klanja šest rekiata u periodu od izlazka sunca do povodnje namaza, kad ima dne vremena, znači dva propisana su namvijezana za naklanjavanje, odnosno možda čak i tri. Prvo, da li je propisano naklanjati? Da, vitre treba naklanjati. Ako i čovjek prispava, to se ukazuje na njihovu bitnost u islamu, čak se naklanjavaju. Znači prvo imamo propis da se vitre naklanjavaju. Pitanje kad se naklanjavaju, čeka se izlazak sunca. U periodu duha namaza i kako se naklanjaju u period broljem, znači suodno što je čovek ima običaj na to će pridodati jedan dva To su tri pitanja vezana za vitr. Isto tako imamo da je hadis od Usan de bozhi bosani rekao idja'adu ahira sadatikum vitra. Nek vam bude zadnji namaz u toku noći vitr. Dobro, znači zadnji namaz u toku noći nam je vitr. I evo čovjek je, jacija je sad bila ili biće i klanja vitr ili njih spavat. I u toku noći u jedan, u dva, u tri probudi se jednostavno naspava, ovo se, kaže, mogu klanjati na filu. Ali Boži postanik rekao, nek vam zadnji namaz bude vitr. Šta ću sad ja? Dozvoljno braćo, moja draga, znači ovdje se preporučuje eh, da... Čovjek se potrudi da mu zadnji namaz budu vitr, ali ako se desi vanredna situacija, čak se znalo desi Božnim poslaniku, da bi nakon vitra klanjao još na file, a još sabah nije nastupio. Pa znači, ako bi čovjek ustao u toku noći, osjeti, ajde da kažemo, želju da bi klanjao, a već vitru učinuo, imamo drugi hadis koji kaže, nemoj da u jednoj noć klanjate vitr dva puta. Ovdje mi mogli čovjek reći okre, klanjaj klanjaj dva, tri, koliko možeš, pa još u kanjaj, ali problem imamo da je Boži poslanik, nemojte klanjati u toku noći jedni dva puta vitr. Stoga je bilo u lemi, ali to mišljenje je slabo, koji kažu kad hoćeš klanjati nakon vitra, prvo klanjaš jedan rekejat kao pripojiš ga onim starim vitrama, da poništiš oni vitre, i to je jedno mišljenje, vjerujte, ajde kažemo, mu'ateber, ono, zastupa ga u lema. Prvo kaži poništiš oni vitre, onda klanjaš dva, na dva, dva, po dva, Pa onda klanja švitre da bi svoj namaz vitre zadnji bio. Ali, hamdula, pa imamo Hadise Božih kustanika, da je ponekad znao i nakon vitra klanjati na filu. Pa znači, ako je neko klanjao vitre namaz i u toku noću mu jednostavno probudi se želja da bi klanio na filu, ništa. Ustani klanja dva podla koliko može i više vitre ne ponabra kako bi radili po novom hadisu, neka vam zadnji namaz budu vitre, kako bi radili po hadisu da je Boži poslanik ponekad i to radio poslije vitara klanjamo i kako bi radili po hadisu da u jednoj noći ne klanjamo dva puta vitre. I za kraj, Evo, znači u situaciji ako poslije vitara nešto klanjamo, klanja se dva po dva parno. Nime više neparnog broja i rekli smo, ponavljam onaj propis, vitre ako klanjamo akšan vijaciju spojenu u akšansku vremenu i nije ćemo spojiti zajedno. Nakon toga, ovo su bilo neki propisi koji sam smatra da su bitni da se poznaju, e, vizani za vitre namazi jer zaista e, jedno od poglava gdje se najviše pitanja postavlja kad su pitanju namazi, jeste vitre. Nama dajemo se najviše pitanja postavlja iz namaza vitre. Viši od džumije, više od cabaha, više, više od podne, vitr namaz, znači, kad bi izgledal s aspekta, o kojem namazu se najviše pitajem postavlja jeste vitr. Tako da sam ja želio da vam e, ovi nekoliko propisa e, spomenu. Nakon toga šejih nam je e, prešao u džumu namaz, pa da vidimo šta nam kaže o džumi namazu. Džuma namaz je propisan i namaz je dužan prijatelj svaki punoljetan i razumni musliman koji se nalazi u mjestu boravka. Sastoji se od dva reke Ata. Ebu Musa prenosi da je poslanik s.a.v. kazao svakom ustinovano je stroga ogove zaklanjati džumu namazu džematu osim četverice, roba, žene, malodobnika i bolesnika. Ovaj hadis znači ima u konjeg razilaženje, ali Allah nebude zna se ove kategorije spominute su tačne. Generalno pravilo samo dva uvjeta koje sam imao pri sebi, obave zaklanja džumu, kao i drugi namazi. da je punoljetan i da je razuman. Ako ima dvije osobine, ovi, e, eh, sad nakon toga Čovjek na putu, nije preneseno da je Boži poslanik nikada na putu klanjao džumu. Pa znači mu Safir ne džumu. Ženama nije obaveza džuma, ali ako bi žene pristupovali, klanja će džumu ili će ponavljati podni. E, rob ili maloljetnik, maloljetnik isto tako, ili čovjek bolestnik. Pa kategorije spomenuti u hadisu su tačne, ali sam hadis kao hadis ima oko njega ima oko njega, znači nekih, ajde da kažemo, razilaženja. Učenje korana na džumi, znači mi nemamo šta plao oko džumi, e, klanja se dva rekeata, obavezaj svakom punoljetnom i razumnom insanu, da vidimo samo šta se uči na džumina mazu, u smislu šta imam treba da uči jer mi ne džumu pojedinačno, znači klanja e, se za imanom, ali da vidimo šta je odsuneta da da se uči e, na, na džumina mazu. Ebu Hureyde prenosi da je poslanik, sallallahu isallam, rekao Na prvom rekatu džume namaza učio suru el džumu'a, a na drugom el gaši. Ponekad bi umjesto el gaši na drugom rekatu učio suru al munafikun. Numan bin Al-Beshir da lav poslanjih, sallallahu alaihi ve sellem, na džumi varam namazu uče sure Al-A'la i Al-Gashir. Al Ovo to je danas nešto najraspostavljenije, <coughs> kada odete u Mekku, Medinu, u 95% slučaju oni na, na džuma namazu, i u Mekki, u Medini uče ove dvije sure, el uh, al ala i Al-Gashir. Popraviti si O propisima džume namaza bio je bilo je opširnije govora o posebnom dijelu koje se zove džuma namaz, pravni ili fikski propisi. Šeht Safet ima posebnu knjigu u kojoj govori o čenazi, ima o, kojoj govori o džumi, tako da oni koji nisu znali da pokušaju da i nađu i doista, onaj, ja sam imao priliku da čitam knjigu, knjiga e, mnogo, mnogo korista. Nakon toga, Šeht nam pojašnjava propise e, Bajrama i onda prelazimo, ako Bog da, na, e, prelazimo na moment nastavljamo praktično klanjati namaz. Mi smo rekli, mi smo pojasni kako se stupa u namaz, kako se donosi početni tekvir, kakve vrste imaju euze, bismille učenje, fatihe, i onda smo došli u Kur'ana, pa cijelo vrijeme govorimo o vrstama namaza, pa ćemo onda idemo na ruku. Pa da vidimo bajram namaz, kratimo ćemo samo. Ebu Seyyid al-Hudri, prenosi da je Allah u poslanik, sallallahu ve veselem, klanjao bajram namaz nam u sali, tj. otvorenom prostoru. Od sunneta je, od sunneta nije obaveza, Ima jedan hadis da Boži poslanik klanjao kada je bila kiša u mjestoću, ali taj hadis nije dostan Tako da svi bajrami koji su zabilježeni Boži poslanika su bili na otvorenom prostoru, tako zvanoj Musali. I Allah Žešanu zna najbolje, ali u tome se kriju mnogi mudrosti. Zamislite danas da vi, evo rećemo Sarajevu, da se cijelo Sarajevo okupi da klanji na jedno mjesto. Mislite koji bi to bio hejbet i kako bi to izgledalo da se cijelo Sarajevo okupi na jedno mjesto i svi klanjaju bajram na jedno mjesto kako to kakav kaka bi to bio osjećaj ujedinjenosti, kakav bi to osjećaj bio u tom periodu da ti klanjaš pa se ljudi razilaze kućama s jednog mjesta. Znači, tako da Allah je što vam zna zašto je propisan se Bajram Namaz klanja na otvorenom, na Musalli i čak još je to spomeno propisano da dođu žene, pa čak i žene u mjesečnici. Žene koje ima mjesečnici su propisane da dođu, one se samo malo odmaknu, da nisu na mjestu gdje se klanja, ali žene dolaze. Zašto? Zato što se tu dovi, zikri se, slušaju hudbu i propisano da imam, kad drži hudbu, jedan dio hudbe maksu samo posveti za žene, kao što činio Boži poslanik Alise Ratus Salam. Pa je propisano, znači od sunneta je da da se, e, znači, m, Bajram namaz klanja na Musallim. Dobro, idemo vamo skroz Ibn Abbas. Ibn Abbas i Džabir bin Abdullah su rekli, ne uči se ezan na ramazanskom i kurbanskom Bajram namazu. Či znači, Bajram se klanja bez ezana i bez ikameta. Ljudi dođu i samo hođe se okreniti. Poravnajte, popunite, Allaho je kvar. Nema znači ni ezana, ni ikameta. Poslanik, poslanik, salallahu alihi veselem, je redio da žene i djevojke izađu na Musalu, čak i one koje imaju mjesečni ciklus, s tim da se izdvoje u stranu. Ebu Bekr je kazao, obaveza je svake žene da izađu na Musalu tokom hranjanja Bajram namaza. Dobro, idemo ovo, ćemo se preskočiti. Jeste to inša Allah, učini Kur'ana na Bajramu. Numa bin Bešir prenosi da je Allaho poslanik, salallahu ve veselem, na prvom rekatu Bajram namaza, pručio je al al-Ala, a na drugom suru je al-Gashir. Ponekad je učio suru kaf na prvom ili inš, en inši kak na drugom likadu. U glavnom u većini slučajeva Bajram i Džumanama su slične sure koje se uči i danas je tu uh, hajde kažemo velika praksa da se na Bajram i na Đumam namaza uči e, sura Al-A'la, sabih isme Rabbike Al-A'la i hel etake hadif il-laši. Nakon toga samo jedno onaj svojstvo, kad smo već govorimo o učenju Kur'ana, kako treba učiti Kur'an i onda prelazimo na ruku. Pa šta kaže Šisafet? Premosi se da je lahoposlanjik s.a.v. rekao, ne pripada nama, to jest, ne slijedi našu praksu, onaj ko ne uči melodično Kur'an. U hadisu al-Berab i Naziba stoji da je poslanik sallallahu alihviselem rekao uljepšavajte svoje glasove pri učenju Kur'ana. Znači, od sunneta i lijepo i povalno, u granicama, opet granicama normali, da čovjek kad uči Kur'anu namazu, kad uči kad je sam, kad neće drugi ometati, da pokuša učiti melodično. Pazite Allah, Žalšano je, znači, i svoje mudrost nekom je dao ljepši glas, nekom manji, ali jednostavno čovjek treba da se potruli Svako može učiti bez uljepšavanja i može učiti sa uljepšavanjem. Svakako neko kad uljepšava može uljepšati mnogo, neko manje, ali čovjek treba da se potrudi i to je sunet Božih poslanika. Dobro, šta treba? Šta da učini onaj koga šetan ometa u namazu? Osma bin Ebulas sa jedne, sa jedne prilike poželio poslaniku, salallahu alaihi ve sellem, da ga šetan ometa dok uči Kur'an u namazu. Mirovijesnik, salallahu alaihi ve sellem, odgovorio. To je šetan koji se zove Hinzeb, pa kad ga osjetiš, traži utočište kod Allaha od njega i pljucni ono, simbolično, na lijevu stranu tri puta. Osman kaže, učinio sam kako mi je rečeno pa mu je Allah zabranio pristup meni. Znači čovjek simbolično pljucni na lijevu stranu, balno, znači bez, bez da izlazi znači, pljuvačka, samo znači kao zrak i da traži, evo bilo je šetan radžil, znači da traži utočište od Allahi, kad je u pitanju šitansko odošartavanje. Rekli smo, mi smo sve do sad bili u samo, govorili smo o dijelu namaza, učinjenje u namazu. Sad nakon što smo počeli smo namaz, donijeli smo početni tekbir, pručili smo onu početnu dovu, pa smo pručili Uzu, pručili smo bismillu, pručili smo fatihu, pručili smo neku suru, kako nam je pojašnjeno, ako smo na Bajramu tu, ako je na džumi tu, ako je na vitri tu, kad smo sklali, eh, šta nam sad dolazi? Sad nam dolazi odlazak na ruku. Pa da vidimo šta nam kaže Ših. Nakon što bi poslanik, sallallahu alihve selem, završio sa učenjem Kur'ana, to jest proučivši Al-Fatihu i odlomak iz Kur'ana, napravio bi malu pauzu, a potom bi na prijetveno spomenuti način digao svoje ruke. Znači imamo ovdje, ovo je drugo mjesto gdje se dižu ruke i sad će Ših o tome malo govoriti. To je poznato historijsko razilaženje između Džumura i Hanefijske pravne škole. Znači nakon što smo proučili sve da li se dižu ruke i da li se ne dižu, ali kaže Ših na način, kako smo već spomenuli, mi smo malo spomenuli na početku, kako se ruke dižu u namazu, da ne ima nikakvi prijade da se dižu u visini prstiju, već da ima u visini ramena i u visini ušiju, ispravljenih dlanova glanova, prsti prstiju, neraširenih prstiju, znači u nekoj normalnoj formi, Allahu Ekber. Eh, znači, završi se učenje Fatihi, učinje Kur'ana, odlazi se na ruku donoseći tekbir, prilikom donošnje tekbira postoji jako razilaženje kod ulemae historijsko da li podići ruke ponovo ili ne. Pa nam kaže Šeif Safet ima veliki šmiri kaže hadisi o dizanju ruku dostigli su stepen motivator hadisa teoretski i praktično. Potoga nije dotaknuo to ni jedno jedino slovo. Dači ovo je govor imaama Kašmirija da kaže da hadisi koji govori o dizanju ruku Kompletno dizajnju ruku, i prilikom početnog Tebira, i prilikom odlaska na ruku, i prilikom povratka sa rukua, to su tri situacije, i prilikom podizanja sa drugog rekiata, na treći rekiat, kaže oni su muteratir. I nisu derogirani ni jedno slovo. Dobro, šta nam kaže Imam Tehebi? Imam Tehebi, Ibn Hadjar, Sujuti, šeh Albani također smatruju da su Hadisi od dizajnju ruku dostigli stepen muteratira. Vredaj koji govori o dizajnju ruku prije rukua i nakon rukua, i nakon dizanja na treći rekat prenose brojni asabi. Od njih su Malik bin Al-Huveris, Alija bin Ebitalib, Enes Vajel bin Hujr, Ebu Hurere i Ebu Humede Saidi, koji opisiva namaz poslanika, sallallahu alaihi veselem, u prisutu desetvrce asaba i jedan od njih nije porekao dizanja ruku prije i poslije rukua i nakon dizanja na treći rekaat. I to je asab jedan. Danas sam ciljano išao kod imama Termizije da pogledamo u predaju. Jedan asab Abu Hmeid e sjedlo je predim 10 ta sava i on im kaže ja najbolje od vas znam kako je postani klanju kaže on njemo, aj ti nama ispričaj da mi vidimo ili ti to znaš Pa je on da spomenuo od početka, kaže Boži boštanik bi počinjao tako, pa bi odlazio na ruku, pa bi dizao ruke, pa je u tom svom hadisu spomenuo i mjesta između ostalog, gdje je Božanik boštanik dizao ruke i nikomu desetorice ashaba nije negirao. Znate kako su ashabi bili? Kod njih samo trum pogreši, šmakar je stop, forgive, to što se rekao to nije tačno. Pa on pred desetorici, i un ashab, on pred desetoricom ashaba priča i oni svi kažu jest. To je što se sve Od početka do kraja nikomu nije nigdje negirao nešto što je pripisao Božjim poslaniku Alih Seletu Oselam, Zainuddin. Zainuddin Ali Raki kaže, sakupio sam imena Ashaba koji prenosi hadise od izvanja ruku, ima ih oko 50. Znači, 50 Ashaba prenosi hadise, Ottme de boži po stanik divza u ruke u namazu zato je to dostiglo stepin mutevati. Nastav još malo ima interesantan podatak. Sakup uh, imam Hakim i Abu Kasim Mende kažu da te hadise između ostalih prenosi deseterica koji su obrođovani ženetom. Mm -hmm. Imam Hakim i Behi ki kažu ne poznajemo hadise o nekom pitanju koji prenosi četvrtca pravednih vladara i ostalih šesterica obrođovanih ženetom i drugi poznati asabi osim hadisa o divzanju ruku u namazu. Evo sam prije danas išao da provjerim Naama Hakima i El-Beyhaki'a, kažu, pa, ovo, ovo je interesantno, ovo je dobro za kriza, ali je dobro za kriza, ali naučna činjenica. Kažu, ovo su Imam i to je veliki imam. Imam El-Hakim, to je veliki imam. Kaži, ne poznajmo da neki hadis od Božijeg poslanika prenosi ove vrste ljudi. Četvorca halifa, sve četvorca halifa prenosi uz njih još šestorica sahaba kojima je garantuo Božji poslanik dženneta, to se zove ašram u Bešrimbil dženne, desetorice ljudi kojima je poslanik obradovali džennetom na dunjalku, svih desetorica njih prenosi hadise od izanju ruku prilikom, znači početnog tegbira ruku povratka sa Pa je veoma rijetko, ima još jedna situacija, sad i napraviti quiz da vas pitamo, znači veoma je malo hadisa, da se uspije jedan hadis da ga prenosi svi ovi ljudi. Četvorica Halifa, Ebu Bekr, Omer, Osman Jalija i šestorica drugih. Pa imam, Beyheqli imam El-Hakim kaže da je to samo ovaj hadis. Ima još jedan hadis koji je još rasprostranjeni i još je njegovo značenje poznatije u narodu. Njega prenosi istu desetorica obradovanih džendri. Kom zna to? Ko zna? Koji je hadis u pitanju? Na ni slučajno ko namjeru namjene namjeru slaženjak se jest. Znači to je po mišljenju velikog breučinjaka jedini još hadis koji e, od božjih poslanika prenosi samo desetorica ljudi koji su vrodanjem mrtvo. Poznati hadis koji mu te vater ko slaži namene, neka se pripremi mjesto u gehennem. Neka se pripremi mjesto u vatri. Sa razno raznim predajem ovaj hadis, ali znači ovo su skoro pa dva hadisa. I svih hadisa Božih poslanika, gdje se ujedinilo deset ashaba kojima je poslanik garantoval da prenosi te hadise. U svakom slučaju, to je velika stvar. Imam Buharija, evo ovdje, dakle, Imam Buharija je napisao jedno djelo, posebno djelo, jer u to vrijeme isto Imam Buharija je živio odmah, znači u prvim stoljećima, pa u to vrijeme već bilo rasprostranjeno Da, da je određen dio ljudi nije dizao ruke i da su nastale, hajde kažemo, previranja, pa Imam Buharija napisao posebno dijelo i svoje struke, je to njegova struka, zove se Rafa Ljedin, podizanje ruku u mazu i gdje je, gdje je zaista na jedan profesionalan način E, spomenuo je i dokaze koji govori da je bilo sunne Božjih poslanika, jer je sam dizanje ruku do kraja njegovog života. Mi, ćemo, mi smo o tome govorili mnogo puta. Mi ne želimo da ovdje, braćima draga, rastežimo šerijati vjeru. Nama je samo bitno šta dokazi kažu, a nakon toga kad mi ustavljamo da je dizanje ruku sunnet, ko hoće nek diže, ko neće nek ne diže, a nam je bitno šta je struka rekla. Nema pozvanje čovjeka na planeti da priča o dizanju ruku od imala Boharije jer zašto to nije pitanje fiksku to je pitanje koji hadisku a nema čovjeka znači koji je pozvanih da priđe u hadis od Imam Buhari zato što on emirul mu'minin je go hadis kasbirt ka na zbirt ka sahih je najuredostanja zbirka. pa je on kada je svatio da ima potreba napisao posebno djelo u kojem je naveo predaje i dokaza Saba u kojima je jasno ucrđju da je suneg vožikosanika do kraja njegovog života da to nije derogirano bilo dizanje ruku pa kaže dakle šejh kaže dakle, ovaj, najučaniji čovjek u hadis svih vremena tvrdi da nema ni jedne ispravne predaje koja govori da je neko da Saba ostavio dizanje ruku na mazut Imam Buharija najveći mu hadis ovog ummeta kaže nema ni jedna predaja da je neko da Saba usled dizanje ruku na Da vidite kako su sad došla vremena. Sad su došla vremena tih da koji doćeš da dižeš uke, ti se moraš pravda, ti moraš pojašnjavati da nisi novi vjeri, da nisi plaćnik, da nisi Vahabija, da nisi, da nisi, da nisi. Zašto? Jer slidiš sunnet Božih poslanika. A nije zabilježeno da i je jedan ashab to ostavio. Pa znači, tu je zlatna sredina, broću moja draga, da je to 100 posto sunnet Božih poslanika. Hadisi o tom je su Buhari i Muslimu, bez imalno razmišljanja, ali isto tako to je sunnet. Nikada niko nije rekao da je to lađib. Sunnet se povremeno zbog potrebe i zbog neznanja i prostora može ostaviti da bi se ljudska srca zbližila i mi nećemo, ako Bog da više o tome da govorimo, znači Allah najbolji zna. <clears throat> nećemo više o tom, s tim što ovo ovdje je samo dokazi. Dokazi od izvanja ruku na mazu, mimo početnog tih bira, zaista su mrogo brojni, nema nemamo mogućnosti sve ispomenuti. Međutim, navedeno je dovoljno ka argument jer svaki sedminik Allahova poslanika sallallahu alaihi kada sazna za dobar ili vjerodostan hadis koji nije dokinut, treba ga prihvatiti i raditi po njemu, ukoliko je mogućnosti. Šta je onda sa hadisima koji su dostihli stepenju tevatira, poput nevedenih odizanju ruku na namazu, čijem dok i danju ne postoji valida argument? Šejih nam kaže, musliman treba kad čuje za hadis koji prenosi samo jedan ashab, samo jedan, da se trudi da taj, has, da taj hadis praktikuje. A šta mislite, kaže onda, kako je o hadisima koji su dostigli tevator i koji su mu tevate predalje, koji prenosi, kao što ste vidjeli, tolik velik groj ashaba. Tako da, znači, e, praktikovati to svakako je sunet, sada ostaje onaj moment mudrost, vrijeme, prostor, znači, historija nekog podneblja, znači da čovjek djelimično te stvari uvaži. <clears throat> ja bi sve ovo ostalo da, da preskočimo. Ovdje šeji navodi dosta tih nekih predaja. Nastavak opisa... Koliko nam je ostalaš vremena? Da vidimo još ovdje. Nastavak opisa rukua. Koliko je ostala? Pola, 9.53. Dobro, možemo možem još desetak minuta i onda ćemo, ako Bog da, Na Nastavak? Pa nastavak opisa ruku ala baslanika sallallahu alihi wa sallam. Mi smo do sad samo govorili šta, braćuna, droga. Sam smo govorili čovjek je učio Kur'an, od će da nese početni tebir da odi na ruku i kaže Allahu ekvar. Po jednom velikom dijelu leme on će podići ruke i otići na ruku, po jednom dijelu uleme će, znači, samo spustiti ruke i otići na ruku. Mi još nismo došli da govorimo o ruku, znači sad, Nakon što smo konstatirali da je sunnet, prilikom čovjek prvo kad završi kirajet od sunnete, i o to mi smo prije govorili, da se malo šuti, jedno dvije il tri sekunde. Čovjek je učio Kul Allahu ahad, Allahu samed, len jelid, lem jelid, lem jelid, lem jelid, ahad. Čovjek znači lagano se smiri i onda kaže Allahu ekber. Naci odsunete s nepritama mala pauza da se dignu ruke i da se idi na ruku pa da vidimo šta nam Šejh Safet kaže o ruku Poslanik sallallahu alaihi ve potom bi donio tekbir i učinio ruku Izostavljanje ovog ili drugih tekbira osim početnog ne utiče na ispravnost namaza po konsenzusu islamskih učenjaka Alahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem naredio je potpuno smirenje na ruku Ovde imamo halal, imamo nekoliko propisa znači odlazimo na ruku izgovarajući tekbir i vizajući ruke, ovaj tekbir nije kao tekbir početni. Početni tekbir to je jedini tekbir koji je rukn koji je farz, bez njega nima namaza. Čak da vas time plavo ne umaram, ali kad je u džemat, ako bi čovjek prije imama donio početni tekbir, njegov namaz nije validan. Toliko, toliko je bitan početni tekbir zato što je to rukm. Dok ovi tekbiri koji su takozvani prije iz prijelaznog stanja iz jednog rukna u drugi, to su znači tekbiri koji su, Allah ne bi zna, znači, na nižnim stepenu i ako bi čovjek izostavio i zaborava nenamjerno, njegov namaz je, inšala, ispravan, Allah, nam kaže še safet ovdje, Božji poslanik je naredio potpuno smirivanje. Ovo nam je veoma bitna stvar. Mi prelazimo, nakon što smo imali jedan rukn izluvaranje tekbira, Imali smo rukne stojanju u namazu, stajali smo, imali smo učinjeni fatihi. Imali smo tri temeljni stvari, završili smo sa njima. Početni tekbir, stajali smo i učili smo fatihom. To su temeljni stvari. Učinjenje Kur'ana i sunnet. Nakon toga smo donijeli, poče, donijeli smo tekbir i prešli smo na ruku. E sad, sam ruku je isto temeljni. Ne može namaz biti bez ruku, ali taj ruku ima neka svojstva. Jedno od svojstva jeste da se mora čovjek na njemu smiriti toliko smrti znači da se svi njegovi organi, i njegova odjeća zaustavi makar jedan dio sekundi. Sve da se... Ima i sad neke povalne stvari u kojima će Šeši Safed govoriti da bi čovjek trebao da maksimalno isproži svoja leđa da glavu ne podiži ni da ispušta, da bude u ravnici sa njegovim lijeđima, ali je rukn, temeljna maza otići na ruku i se. Ako bi čovjek samo otišao i vratio se, taj ruku se ne broji i to je onda dođenje svog namazu pitne. Pa da vidimo šta nam kaže Ebu Hureire. Ebu Hureire penosi da jedan čovjek ušao u džamiju i klanjao, potom prišao poslaniku sallallahu alih veselem i nazvao mu selam. Allaho poslanik sallallahu alih veselem odgovori na selam i reče, vrati se i klanjaj, jer nisi klanjao. Ashab se vratio i ponovo klanjao, zatim priđe i ponovo poslanik poslanika sallallahu ve veselem, A on mu opet odgovori na selami i reče, vrati se i klanjaj, jer nisi klanjao. Nakon trećeg puta čovjek reče, Allaho poslaniće, pouči me kako da klanjam. Poslanih sala Allahovih selemu reče, upotpuni svoj abdest prije namaza, potom se okreni prema kibli i donesi tekbir. Potom prouči šta znaš iz Korana, zatim donesi tekbir i učini ruku. Stavi ruke na koljena i ostani na ruku dok se potpuno ne smiriš. Potom se uspravi i reci Semjallahu Allahu men hamideh i ostani u tom položaju dok se svaka kost ne vrati na svoje mjesto. Potom donesi tekbir i spusti se na seđdu i smiri svoje čelo na zemlji. Zatim donesi tekbir i digni glavu sa seđdije te se potpuno smiri u tom položaju. Tako je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem opisao namaz sve do kraja, a potom je rekao nije potpun namaz onoga ako ne učini tako. Vidimo ovde po videlu mfrat chua krupna stvar i nažalost sveo madije ko se o tome govori a toliko krupna stvar kaže božji stanik irdja fe neke tu sali fe inne kalam tusali tri puta pastukoji to ukor da to nije bila obaveza što mislite sad postavite se vi u situaciju tog sahaba dolazi u džamiju klanja i duže kod stanika kai selam ale kaže alek muselam vrati kai nisi klaño nisi klaño po nista njegov namaz ti danas nisi smeo još uvijek reći da moj neispravan namaz Kaži se miješate između, kaže ljudi, Boga vika, ljudi ljudna proglašavate na vas neispravan. Ne proglašavam ja, Bozhih poslanik proglasio čovjeku naispravan, amaskog klanja brzo. Mi ne smimo citirati te hadit, to je to je haram, zabran. Kaže vi, vi sad uvodite ljude u dženet u džehennem, a ma ne. Fikski propisi Isus Bog toga da bi mi ocjenili naše postupke. Bozhih poslanik je i klanja ti nisi klanja. Pa jednom, pa dva put, pa tri put. Čovjek ne kontaštaj, on se vrati i klanja kako je i prvi put. Kako je klanio? Došlo je u drugim predajama da je klanio brzo. Pa kaže treći put, vidi poslanicu, taj Asa vidi da nešto nije u redu. Ne vraća njega poslanicu da ga vrati sam nakon, već ima razlog. Kaže, Allah poslanicu, da ne podučim. Pa kaže, Allah poslanicu, e, to treba da te poruči. Pa kaže, prvo abdesti pa se okreni prema kibli, pa donesi početni tekbi, poruči nešto od kod Ana, tekbi, na ruku i potpuno se smiri. Hatta Dok se potpuno ne smiriš na ruku. Pa je ovo veoma bitna stvar, braću, moja draga, imate li vajete? Postoji malo raziraženje oko njih, ali Allah najbolji zna še, Allah i za njih kada su Kaže, ima ljudi koji će kranjati 60 godina, nijedanu namazni će otpriniti. Ili, kaže, možda u potpunju ruku, a nije u potpunju sežnu, ili u potpunju sežnu, nije u potpunju ruku pa znači čovjek treba da pasi na svoje namjerno su krupne stvari i nažalost nažalost nažalost veoma se rijetko onima govori i veoma se malo o njima govori pa ljude treba podučavati znači tu se vrači radi to se radi o sekundi ili dvije sekunde staneš smiriš se i zavš dok se smiriš vrati se vidi se kako je reku kad se ispraviš kaj, dok se vratiš svaka kosna na svoje mjesto staneš smiriš se i ideš dalje tu sekunda Ali koliko puta smo videli ljude kad su na seždi, na sejdin vraća se i nije god ni došo, vraća se ponovo. Nije ispravno. Ni božji poslanike takav namaz proglasio neispravan. Dobro, šta nam kaže još? Kada bi poslanik sallallahu alejhi ve stavio svoje ruke na koljena, proširio ve prste i obuhvatio njima svoja koljena i potpuno poravno na ruku. Vidite, znači ovdje ima nekoliko sunnita, nisu to obaveze. Kaže Šejh Usmeini i drugi učinjaci, ka vidite čovjeka da stoji I kada se pogni toliko da bi se za nje, ga vidi sa strane, reku na ruku je, na ruku. Ali imamo sumnete rukua, imamo sumnete rukua da se, znači, prsti rašire i da se tako uvate koljena. Imate ljudi koji, ja sam gledao, ljudi spušte ruke neka dole na podkoljince, ima neko iznad. Sunnete, znači, da se rašire i prsti, pa da čovjek stavi samo naku ruke na koljena ispravno ali sunne da se rašire prsti i da se rašireni prsti uhvate koljena da se leđa izravnaju opet imate ljudi dio samo o, sunete u, u praktiku Izra, izravna leđa ali ovako čovjek podigne glavu ili spusti glavu pa treba da glava bude u ravni sa leđima kao što je došlo jednom gdje je doslovno kaže nije izdizao niti je spuštao već bi glava bila u ravni sa leđima, pa što ti vidi kaže kakva je predaja šta kaže dalje kada bi se u tom položaju na ruku posula voda po njegovim lijeđima ne bi potekla sa njih znači tako bi ravno staljao u prinesnom znači da kada bi vodu prosu ona bi tu ostala ona ako je ovako nagijet normalno će voda otići ovako a je imate ljudi čak Nelijeko se rešava, mislije i čak ima mošća da to ljudi mislije da je to pobožnost. Ljudi se, ovo je znači 90 stepeni, on ode dole, pogne se na 120. I sognije se dole i on konta to je sad neki dodatni i badet. Imate ljudi pa mu teško još ga on sam malo se pogne, sunijete da, da lijeđa budu, znači sa nogama u 90 stepeni i glava da bude u proširenju tih 90 stepeni. Ne dole, ne gore. Ali ako bi čovjek iz zdravstvenih razlova pogotovo ili ako ne može da uradi, bitno je da se toliko nagnika da neko poglaka, on je na ruku i njegovu ruku je, inša Allah validan. Ali sunet je da se ruke stavi na koljena, da se čovjek svakako smiri, da ravna leđa budu. Znači sve su to neki suneti koji nam je pojasnio še safet, opet sve u praksi Boži Grosanika. Glava, evo ga. Glavu ne bi spuštao, niti bi je dizao iznad razine leđa, već bi je držao u ramini. U ovom hadisu je dokaz da će pogled na ruku biti usmjeren u ravnini očiju nadalje, a ne prema nožnim prstima, niti prema mjestu seždje. Ovo je jedna od rijekih situacije namazu kada čovjek ne gleda u seždje. Većina namaza je da čovjek gleda u mjesto seždje. Ali kada čovjek, pošto je sežda malo gore dalje, kad čovjek odi na ruku, kad postavi ravno glavu, gleda pravo predase. A tu je malo ispred mjestađe Hrvini seždu. On kada bi gledao u seždu, morao bi malo podići glavu i onda bi glava jednostavno malo stršila od leđa. Tako da, znači, propisan je čovjek kada, kada je na ruku, gleda onako kako dođe prirodno 90 stepeni leđa i glava, tako kako on klada pogled, tu treba i da gleda isto tu jedna od stvari koju velik groj ljudi ne zna. Dakle, dobro, možeš nastaviti, eh, potpuno smirenost. Allaho poslanik salallahu alaihi ve sellem bi odužio sa rukovom i u potpunosti se smirio na njem. Narijedio da se tako čini. Enes bin Malik prenosi da je poslanik salallahu alaihi ve sellem rekao Uputpunjavajte ruku i seđde tako mi onoga u čoje ruci moja duša ja vas vidim iza svojih lijeđa dok činite ruku i seđde. Naste. Jednom je Allaho poslanik salallahu alaihi ve sellem vidio čovjeka kako klanja ne neuputpunjujući ruku, a seđdu činio kao pijetao kada kluca zrnje pa je na to rekao Kada bi umro na nome, što čini, umrobi kao sljedbenik druge vere, mimo Muhammedove. Primjer ovakvog planjača kao primjer izgladnjelog čoveka koji jede datule. Uzme jednu ili dvije kojemu ništa ne koriste, niti njima glad utoli. Ovaj hadis vidite, 1, 2, 2, 9, šta kaže šehe dolo u njegovi fusnoti, Bejheq, Telerani, Ibn Huzime, ima Munzir, Jehusi, e, Heifemi i šehej Albani su smatrali ovaj hadis dobri. Znači, braću moja draga da Božji poslanik za neko kaže umrobi kao neko ko nije na vjeri Muhammed selam krupne stvari. Čovjek dolazi, klanja, ali znači neispravno. Dobro, nastavi u redoslom. U redoslomnoj predaji se prenosi da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem rekao najgori kradivci su oni koji kradu od svoga namaza po Allaho poslanit a kako se to kradio namaza, upitali su neki asabi. Vjerovijesnik sallallahu aleyhi ve sellem odgovorim ne upotpunjavajući rukuje i sr proloži boslanik, taj postupak naziva najgorom krađom. Sam se pođu, kako je to najgora krađa? Da čovjek ne upotpuni svoj ruku i svoju sežnu, znači ukriju od svog djela, došlo je, pazite, to bi arabi. Ali čovjek, to je islam, tu nema mjesta razumu. Razum, mi ćemo nišljala, ja planina ovih dana održati jedno predavanje o razumu, razum islamu ima veliko mjesto. Ali imate nekad situaciju gdje razum staji. Logično je, da čovjek ako je došao u Želamiju i već abdestio i potrudio se, hm, da treba da bude nagrađen. Ali čovjek je došao, napravio prekršaj, pazite, potrudio se, došao, poranio se, ali brzo klanja, njemu se prijetiže stokim kazna. A je veoma bitno, braću Madara, da se čovjek poduči i da zna kako da da obavlja i badete. E, dobro, nastavi nam ovdje dalje Huzifirnu iman uzajfe bin jamani je vidio čovjeka koji klanjao na putpunjava ruku i sežde pa mu je rekao nisi klanjao a kada bi umro kao takav umro bi na drugoj vjeri mimo oniskoj kome posla Muhammed sallallahu alayhi ve sellem dobroš idi na zikr zikr bi dove na ruku nakon što bi se poslanik sallallahu ve sellem smirio na ruku i izgovorio bi tri puta slavlje nekaj je uzvišeni gospodar subhane rabbil alamin Dobro, još. Ponekad bi na ruku i seždi rekao: "Slavljen i časni gospodar Melika i Džibrila. Subhanu subbuhu, nu buhun kudus, još jednu dovu, pa nećemo više. Tebi izgovarao slavljen neka si ti gospodaru naš, tebi sva hvala pripada. Allahumme, oprosti mi. Subhanaka Allahumma, rabbena ve bihamdike, Allahumma fiddik. Pogledajte samo ovdje da mu Imate još predaja koji je šest afe citirao ovdje, šta je sve Boži, dva lista predaja, šta je Boži poslanik učio na ruku. Kod nas nemaš neka drevena, pogodko je u pitanju teravija, da jednom ili dva puta sam rekaš Subhana Rabjelavim. U Lema čak spomini u knjigama Fikha da je tri puta neki minimum, a čak kaže ako ima i do 10 puta, da je to povalno i dobro. Samo Subhana Rabjelavim. Nema ništa još, još ni došo do dova subuhum, kudusum, rabur me lajkete varruh, subhaneke Allahuma, i tako. Znači, dova koji su prema sinu od Božije poslanike, alih salatu vaselam, čak imate ovu ono predaju, jasno predaju, kod imama muslima, da je Božji poslanik na jednom rekiatu učio šta? Peć uziva, kaj pa je ošo na ruku, pa je na ruku ostao od prilike koje ko je ostao i na kijamu. Peć uziva. Sto i četiri stranice preučio na jednom rekiatu i kaže, toliko od prilike je i na ruku. Pa je ruku i badet. Jer, znači, braćuma draga, nije dozveno muslimanu da se pogni nekome i da se ponizi osim Allahom Đelešanu. Pa ruku poseban i badet, posebna slas da čovjek svoju glavu da se pogni pred Allahom Đelešanu pa insan treba da osjeti da je tu ibadeta ne samo požuri, čak znači neka se čovjek zapita da li ima vremena da izgovori jednom zvanarabijalavim, da ne govorimo o minimumu tri put, a da ne govorimo o deset puta, a da ne govorimo o dobama prednesevnijim u ložih poslanika Ali se da to se nam. E, poglavlje zabrana. Mm -hmm. Ibn Abbas trebio se da lao poslanik sallalahu alih seleraam rekao, zabranjeno mi je da učim nešto iskod ana na ruku i na seždiju. Prenosi se dalija da rekao, Zabranim je poslanik s.a.v. da učim nešto iz Kurana dok sam na ruku ili na seždi. Ova zabrana se odnosi na obaveznje i dobrovolje namaze. Predajak u bilježi Ibn Asqivu, tar, tarihu Dimeške, da nema smjetnje učiti Kurana u ruku i seždama, dobrovolje namaza, iznimna i neispravna. Znači imamo, vraću moja draga, dva, dva propisa. Da je na ruku, zabranim učiti Kur'an, I da se tu odnosi i na, na file i da se odnosi i na dobrovodne, da se odnosi na file, dobrovodne namazi i da se odnosi na farze. Samo nam kraj, učenjaci su složni i tu je kraj. Učenjaci su složni da je pokuđeno učiti nešto iz Korana na ruku ili seždama, dok Ibn Abdelber spominje koncenzus islamskih učenjaka o zabranju tog postoja. Znači po konsenzusu islamskih učenjaka je zabranjeno da čovjek dok je na ruku, što je ono zabranja, dođe i posljednika. Šta je mudrost, toga Allah Jeršanu najbolji zna da se na ruku uči, znači nešto od Korana, zabrajno je po konsenzusu islamskoj činjaka. Mi ćemo se ovdje zaustaviti, što nam i vremenski odgovara, a i po cijelinama, znači danas smo, eto, obradili nekoliko namaza i obradili smo cijeli ruku. Sad, sljedećima, pogledana je povratak sa rukua na kijan ponovo, pa smo danas, alhamdila, obradili nekoliko namaza. Šta se na njima uči? Obradili smo cijeli ruku, Kako se odlazi na ruku, šta se uči na ruku, šta su uvjeti i šta su dobrovoljni stvari, što je svakako svima nama potrebno i ovo je način učinja znanja. Praći mi, draga, drugačiji se znanje ne možemo učiti. Čovjeka uči zalogaj po zalogaj i kockicu po kockicu. Imate dosta ljudi i to ljude košta nema sabura, nema strpljenja da dođi, da sjedi, da učimo da ode u džamiju, napravi e, prekršaj u džamiju onda ti kaže, vi se miješate između ljudi i Boga proglašavate ljudima namaz neispravni. Zašto? Zato što čovjek ne zna. Pa je vraći moja draga, e, ovu je jedini ispravan način da se ljudi podučavaju na način da, ajde da kažemo, propis po propis, uči, molim Allah, da što je da nas poduči i korisno za nju i na kraju su Hane kallamu i ramitke, šed